Din nou, din nou străbate iarna, în tocmai ca în trecut, cu aceleași obiceiuri, mereu O Ostrețe până în ceruri, mirezme pipărate, mobil de crizanteme și un vânt ce-a mai bătut. În ulițele înalte e noapte, ziua întreagă. Și umbra, subvenire din vremea încetei luni, se risipește parcă din carul cu cărbuni ce crece tras de o gloabă normandă și beteagă. senină în imitarei eternă, rece, goală și silitoare, iarna, ca un școlar supus, aplică întotdeauna strict regula de sus, cu minte mulțumită de a fi gramaticală. Cât timp măcar gândirea nu vrea să se dezvețe în mijlocul acestei corecte repetiții pentru îngrășarea ierbii și altoitul vieții și să renunțe odată la doruri și tristețe. Copacii însă uită de flori și relief în ceața întinsă sură din spațiu, deopotrivă tămâie pentru frunze și pentru morscolivă, par începuți pe o stofă de lână pe gherghef. Poetul, strâns în casă pe piscul dintre hornuri, întârzie în mândria tăcerii solitar. Visează pentru domnul cu dulce în zadar și se hrănește zilnic cu ceai și două cornuri. Băiete, ai un cufăr de foi și de caiete, dă groaza la o parte, citește le din nou, e timpul ca la cornuri să adaugi și un ou și un loc ca lumea, ca râmbilor la ghete.